і твої почуття пов'язані з її почуттями, наче заплутаний вовняний клубок. У цьому і полягає мета кваліфікованого погляду – допомогти тобі розплутати вовняні нитки і побачити, які з них твої, а які її. І щойно ти зможеш ясніше дивитися на ситуацію, підозрюю, ти почуватимешся геть інакше у ваших стосунках з Алісією Беренсон». Не зовсім розумію, про що ви. Що ж, якщо відверто, я боюся, що вона грає для тебе, маніпулює тобою. І я впевнений, що цю виставу розіграно для того, щоб виявити твої шляхетні і, скажімо, романтичні інстинкти. Для мене з самого початку було очевидно, що ти намагаєшся врятувати її. «Я впевнений, що для Алісії це також було очевидно. Звідси і її намір спокусити тебе». «Ви говорите як Крістіан. Вона не спокушає мене. Я цілком здатний витримати сексуальні напади пацієнтки. Не варто недооцінювати мене, професоре». «А ти не недооцінюй її. Вона відмінно грає». Діомет похитав головою і подивився на сірі хмари. Вразлива жінка, на яку напали. Самотня, потребує захисту. Алісія грає роль жертви, а цей таємничий чоловік – злочинця. Хоча насправді Алісія і той незнайомець – та сама людина. Вона вбила Гебріела. Вона винна в цьому і досі відмовляється прийняти цю провину. Тому вона розщеплюється на особистості, відсторонюється, фантазує. Алісія стала невинною жертвою, а ти – її захисником. А потураючи цій фантазії, ти дозволяєш Алісії заперечувати свою відповідальність. Я з цим не згоден. Я не вірю, що вона бреше, принаймні свідомо. Урешті-решт Алісія вважає свою історію правдивою. Так. Вона вірить в це. Алісія піддається нападам, але не зовнішнього світу, а власної психіки. Я розумів, що це неправда. Однак не було сенсу сперечатися. Я загасив сигарету. Як ви гадаєте, мені слід продовжувати? Ти повинен змусити її визнати правду. Лише тоді вона матиме надію на одужання». Ти мусиш категорично відмовитися приймати її історію. Спровокуй її, вимагай, щоб вона сказала тобі правду». «Ви думаєте, вона скаже?» Він знизав плечима. «Про це?» – сказав він, затягуючись сигарою. «Ми можемо лише здогадуватися». «Чудово! Я поговорю з нею завтра. Я протистоятиму їй». Діомет здавався трохи тривожним і розтулив рота, ніби збирався щось іще додати. Але потім передумав. Він кивнув і наступив ногою на недопалок на знак завершення. Завтра, сказав він. Розділ 16 після роботи я знову простежив за Кеті до парку. Звісно, її коханець чекав на тому ж місці, де вони зустрічалися минулого разу Вони цілувались і мацали одне одного, як підлітки. Кеті подивилася у моєму напрямку, і на мить я подумав, що вона мене побачила. Але ні. Її погляд був зосереджений на ньому. Цього разу я спробував краще роздивитися його, але все одно чітко не бачив обличчя, хоча щось знайоме мені було в його статурі. Я відчув, що десь його раніше вже бачив. Вони пішли в напрямку Кемдену і зникли в пабі Троянда і Корона, вбоге місце. Я чекав у кафе навпроти. Десь за годину вони вийшли з пабу. Кеті всім тілом тулилася до нього і цілувала його. Вони йшли і цілувалися. Я дивився на це і відчував, як мене нудить, як я палаю ненавистю. Зрештою вони попрощалися. Вона пішла в один бік, а чоловік попрямував у зворотньому напрямку. Я не пішов за Кеті. Я пішов за ним. Він чекав на автобусній зупинці. Я став позаду нього. Я розглядав його спину, плечі, уявляв, як накинусь на нього і штовхнув під колеса зустрічного автобуса. Але я цього не зробив. Він сів у автобус, і я так само. Я думав, що він одразу поїде додому, але ж ні. Він кілька разів пересідав на інший автобус. Я йшов слідом за ним на відстані. Він приїхав до Іст-Енду і зник. «На півгодини на складі. Примітка. Іст-Енд. Східна частина Лондона. Потім іще одна поїздка на іншому автобусі. Він зробив кілька дзвінків, розмовляв стишено і часто хіхотів. Я подумав, чи не розмовляє він з Кеті. Відчував, як зростають мої розчарування і зневіра. Але все ж таки я був упертий і не хотів здаватися». Зрештою, він приїхав додому, вийшов з автобуса і повернув на тиху зелену вулицю. Він досі розмовляв по телефону. Я йшов за ним, тримаючи дистанцію. На вулиці не було ні душі. Якби він озирнувся, то побачив би мене. Але він цього не зробив. Я прийшов повз будинок із садом каменів і сукулентами. Примітка Сукуленти – рослини, що мають спеціальні тканини для запасу води. Зазвичай вони ростуть у місцях із посушливим кліматом. Діяв не задумуючись, здавалося, моє тіло жило власним життям. Моя рука потяглася донизу і підняла камінь. Я відчував його вагу. Моя рука знала, що робити. Вона вирішила вбити його, розтрощити нікчемний череп покідька». Я йшов у бездумному трансі, крадучись за ним, тихо ступаючи, підходячи все ближче. Невдовзі опинився доволі близько. Підняв камінь, готуючись, що сили вдарити. Я повалю його на землю і виб'ю йому мізки. Я був так близько, що якби він не говорив по телефону, то почув би мене. Зараз. Я підняв камінь і... «Позаду мене ліворуч відчинилися вхідні двері. Раптовий гомін розмови. Гучні дякую і бувайте. Люди виходили з будинку. Я закляк. Просто переді мною коханець Кеті зупинився і подивився в напрямку звуків. На будинок. Я відійшов убік і сховався за дерево. Він мене не побачив. Він знову рушив, але я не пішов за ним». Мене перебили і вивели з трансу. Я впустив камінь, і він випав з моєї руки на землю. Я спостерігав за чоловіком за дерева. Він наблизився до дверей будинку, відчинив їх і зайшов усередину. За кілька секунд на кухні вімкнулося світло. Чоловік стояв у профіль трохи далі від вікна. З вулиці було видно лише половину кімнати. Він звертався до когось, кого я не бачив. Поки вони розмовляли, він відкоркував пляшку вина. Вони сіли і повечеряли разом. Тоді я мегцем побачив його співрозмовника. Це була жінка. Дружина? Я не міг чітко її роздивитися. Він обійняв її та поцілував. Отже, зраджували не тільки мене. Він повернувся додому після того, як цілував мою Кеті – і й не було нічого, з'їв вечерю, яку ця жінка приготувала для нього. Я розумів, що не можу все так залишити, я мав щось зробити. Але що? Попри мої найкращі фантазії про вбивство, я не був убивцею. Я не можу його вбити. Я мусив придумати щось розумніше. Розділ сімнадцятий «Перше, що я планував зробити вранці, це зустрітися з Алісією. Я хотів змусити її визнати, що вона збрехала мені про чоловіка, який убив Гябріела. Вона повинна сказати правду. На жаль, такої можливості я не отримав. На рецепції на мене чекав Юрій. «Тео, я маю поговорити з тобою». «Що сталося?» Я уважніше подивився на нього». Здавалося, за ніч його обличчя постаріло, він був зморений і блідий. Скоїлося щось погане. «Стався нещасний випадок», – сказав він. Алісія наковталася таблеток, у неї передозування. «Що? Вона?» – Юрій похитав головою. «Вона жива, але...» «Дякувати Богові! Вона в комі, це погано!» «Де вона?» Юрій провів мене коридорами до відділення інтенсивної терапії. Алісія лежала в окремій палаті. Її підключили до апаратів ЕКГ і штучного дихання. Її очі були заплющені. У палаті перебував Крістіан з іще однією лікаркою. Його шкіра попелястого відтінку різко контрастувала із засмагою лікарки. Вочевидь, та щойно повернулася з відпустки. Але вигляд вона мала не відпочилий, а виснажений. Яка лісія? запитав я. Лікарка похитала головою. Погано, нам довелося ввести її в кому. Її дихальна система відмовляла. Що вона прийняла? Якийсь опіоїд, можливо, гідрокодон. Юрій кивнув. У її кімнаті на столі була порожня пляшечка від пігулок. «Хто її знайшов?» «Я», – відповів Юрій. Бездихана Алісія лежала на підлозі біля ліжка, і я подумав, що вона померла. «Є здогади, звідки вона дістала пігулки?» Юрій глянув на Крістіана, а той знизив плечима. «Ми всі знаємо, що у відділенні торгують». Еліф торгує, припустив я. Крістіан кивнув. Так, я також про це подумав. Зайшла індіра. Здавалося, вона зараз заплаче вона стала біля Алісії та якийсь час дивилася на неї. Це жахливо позначиться на інших, сказала вона. Коли таке відбувається, пацієнти повертаються на кілька місяців назад. Вона сіла. Простягла руку до руки Алісії та погладила її. Я спостерігав, як працює апарат штучного дихання. На мить стало тихо. Це моя провина, сказав я. Індіра похитала головою. Ти винен, Тео! Я мав краще про неї піклуватися. Ти робив усе як найкраще, ти допоміг їй більше, ніж будь-хто. «Хтось повідомив Діомеда?» Крістіан похитав головою. «Ми не можемо до нього додзвонитися!» «Ви телефонували на мобільний і на домашній. Я дзвонив кілька разів». Юрій насупився. «Але я бачив професора Діомеда раніше. Він був тут». «Що?» «Так, я бачив його рано вранці». Він був на іншому кінці коридору і, здається, поспішав. Принаймні, я думаю, що то був він. Дивно. Що ж, мабуть, він пішов додому. Зателефоную йому ще раз, гаразд. Юрій кивнув. Він здавався якимсь замисленим, приголомшеним, загубленим, ймовірно, він надто гірко сприйняв цю новину. Мені було його шкода. Почувся звук пейджера Крістіана, його викликали, тож він швидко вийшов з палати, а за ним Юрій і лікарка. Індіра зачекала, а потім тихо сказала. «Хочеш побути з Алісією на одинці?» Я кивнув не в змозі говорити. Індіра підвелась і на мить стиснула моє плече, потім вийшла. «Ми з Алісією лишилися самі». Я сів біля ліжка Алісії, торкнувся її руки. До тильного боку зап'ястка був прикріплений катетер. Я обережно тримав її руку, проводив пальцями по зап'ястку, відчуваючи вени під шкірою та опуклі грубі шрами від спроби самогубства. Отже, все. Так усе і скінчилося. Алісія знову замовкла, і цього разу її мовчання триватиме вічність. «Цікаво, що скаже Діомет?» «Я уявив, як Крістіан розповідає йому все, при цьому він знайде спосіб якось мене звинуватити». Алісі було важко впоратися з емоціями, які я пробудив під час терапії. Тому вона прийняла гідрокодон, щоб заспокоїтися, вилікувати себе. Передозування могло бути випадковим. Я вже чув, як Діомет заперечує і каже, що її поведінка була суїцидальна. Так і вважатимуть. Хоча насправді це не так. Щось упустили. Щось важливе, чого ніхто не помітив. Навіть Юрій, коли знайшов Алісію непритомною біля ліжка. Так, на столі була порожня пляшечка, а на підлозі кілька пігулок. Тому, звісно, припустили, що це передозування». Але тут, під моїми пальцями, на внутрішньому боці зап'ястка Алісії був крихітний синець і маленький слід, який розповідав геть іншу історію. Вені, крихітний шрам, що його залишила пічкірна голка, розкривав правду. Алісія не наковталася таблеток у спробі самогубства. Їй вкололи величезну дозу морфію – це не передозування – це замах на вбивство. Розділ 18 Діомет повернувся за півтори години. За його словами, він зустрічався з трастовим фондом, потім застряг у метро, а зв'язок там не працював. Він відправив Юрія по мене. Юрій зайшов до мене в кабінет. «Приїхав професор Діомет. Він зі Стефані. Вони чекають на тебе. Дякую, зараз прийду». Я йшов до кабінету професора, очікуючи найгіршого. Потрібен буде цап від Бувайло, щоб скинути провину на нього. Я стикався з таким у Броатмурі у справах самогубства. Відповідальність ні той, хто був найближчим до жертви». Психотерапевт, лікар чи медсестра. У тому, що Стефані прагне моєї крові, не було жодних сумнівів. Я постукав у двері та зайшов до кабінету. Стефані і Діомет сиділи по обидва боки столу. Судячи із напруженої тиші, я перервав їхню суперечку. Діомет заговорив перший. Він був помітно схвильований та енергійно розмахував руками. «Жахливі справи!» «Жахливі. Очевидно, гіршого часу і не придумати. Це ідеальний привід для трасту нас прикрити». «На мою думку, навряд чи траст є першочерговою проблемою», – сказала Стефані. «На першому місці – безпека пацієнтів. Ми маємо дізнатися, що саме сталося». Вона повернулася до мене. «Індіра згадувала, що ви підозрюєте еліф у торгівлі ліками». «Саме так Алісія дістала гідрокодон?» Я зам'явся. «Ну, в мене немає доказів. Просто чув, як кілька медсестер про це говорили. Але насправді є ще дещо. Про що ви маєте знати?» Стефані перебила мене, хитаючи головою. «Ми знаємо, що сталося. Це була не Еліф». «Ні?» Крістіан проходив повз сестринський пост і бачив широко відчинену шафу з ліками. На посту нікого не було. Юрій залишив шафу незачиненою. Будь-хто міг підійти і узяти ліки. А ще Крістіан помітив Алісію, яка причаїлася за рогом. Він здивувався, що вона робить там у такий час. Тепер, звісно, все зрозуміло. «Як же пощастило Крістіану бути там і все побачити!» У моєму голосі прозвучали саркастичні нотки, але Стефані вирішила на них не реагувати. «Крістіан не єдиний, хто помітив недбалість Юрія», – продовжила вона. «Мені часто здавалося, що Юрій геть безтурботно ставиться до питань безпеки, занадто приязний із пацієнтками, занадто стурбований своєю популярністю. Дивно, як таке не сталося раніше?» «Зрозуміло». Відповів я. Я справді усе бачив. Тепер я зрозумів, чому Стефані була доброзичливою до мене. Здавалося, я зіскочив із гачка, а вона натомість обрала цапом відбувайлом Юрія. «Юрій завжди здавався таким скрупульозним», – промовив я, кинувши погляд на Діомеда і гадаючи, чи не втрутиться він. «Я насправді не думаю, що...» Діомед знизив плечима. Моє судження таке. Поведінка Алісії завжди була суїцидальна. Як нам відомо, якщо хтось хоче померти, попри ваші найстаранніші зусилля захистити його, часто цьому неможливо запобігти. Хіба це не наша робота? різко спитала Стефані. Запобігати цьому. Ні, похитав головою діомет. Наша робота. Допомагати їм зцілитися. Але ми не Господь Бог, ми не маємо влади над життям і смертю. Алісія Беренсон хотіла померти. В якоїсь миті вона досягла успіху, або принаймні частково. Я вагався. Зараз або ніколи. «Я не впевнений, що це правда», – сказав я. «Не думаю, що це була спроба самогубства». «Гадаєш, це був нещасний випадок?» «Ні, так я теж не думаю». Діомет зацікавлено подивився на мене. «Що ти намагаєшся сказати, Тео? Які є альтернативи?» «Ну, розпочнемо з того, що я не вірю, ніби Юрій дав Алісії ліки». «Тобто Крістіан помиляється?» «Ні», – сказав я, – «Крістіан бреше». Діомет і Стефані шоковано витріщилися на мене. Я продовжив, перш ніж вони віднайшли здатність говорити. Я швиденько розповів їм усе, що прочитав у щоденнику Алісії. Те, що Крістіан лікував Алісію до вбивства Гебріела. Що вона була однією з кількох пацієнтів, яких він приймав неофіційно. І що він не лише не прийшов свідчити в суд, Ай удавав, начебто не знає Алісії, коли її привезли до Гроу. «Не дивно, що він так протестував проти спроб змусити її знову заговорити», – сказав я. «Якби вона заговорила, то могла б викрити його». Стефані ошелешено подивилася на мене. «Але... про що ти? Ти ж несерйозно припускаєш, що він...» «Так, я припускаю це». Це було не передозування, а спроба вбити її. «Де щоденник Алісії?» – запитав Діомет. «Він у тебе?» – я похитав головою. «Ні, вже ні. Я повернув його Алісії. Він має бути в її кімнаті». «Тоді ми повинні знайти його». Професор повернувся до Стефані. «Але спочатку?» – сказав він. «Гадаю, ми повинні викликати поліцію. Ви згодні?» Відтоді все відбувалося швидко. Поліцейські сновигали по лікарні, ставили питання, робили фото, відгородили кімнату Алісії та її студію. Розслідування очолював старший інспектор Стівен Аллен, кремезний голомозий чоловік у великих окулярах, які викривляли його очі, збільшуючи їх через що погляд здавався широким і зацікавленим. Ален вислухав мою історію з уважним інтересом. Я розповів йому все, що і Діомеду, і показав свої нотатки. «Величезне вам спасибі, містере Фабер», – сказав він. «Звіть мене Тео. Напишіть, будь ласка, офіційну заяву, а я ще поспілкуюся з вами пізніше». «Так, звісно!» Інспектор Аллен вивів мене з діомедового кабінету, який він реквізував. Написавши заяву офіцерові, я тинявся коридором і чекав. Невдовзі поліцейський привів до дверей професора Крістіана. Він здавався стривоженим, наляканим і винним. Я відчув задоволення від того, що йому незабаром виголосять «обвинувачення». Не лишалося нічого, крім як чекати. Виходячи з грову, я проминув акваріум і зазирнув усередину. Від побаченого я остовпів. Еліф брала якісь ліки у Юрія, а він ховав у кишеню гроші. Еліф вискочила з акваріума і втупилася в мене єдиним оком. Її погляд був сповнений презирства і ненависті. Еліф! — промовив я. «Відбись — Відбись! Еліф пішла геть і зникла за рогом. Потім вийшов Юрій, і його щелепа впала, коли він побачив мене. Від здивування він почав заїкатися. — Я... я не помітив тебе тут. — Вочевидь. — Еліф забула свої ліки. Я їх лише їй віддавав. — Зрозуміло, — відповів я. Отже, Юрій торгував ліками і постачав їх еліф. Цікаво, на що ще він був здатний? Можливо, я зарано почав так рішуче захищати його перед Стефані. Треба краще за ним наглядати. Я хотів тебе спитати, сказав він, відводячи мене вбік від акваріума. Що робитимемо з містером Мартіном? Ти про що? Здивовано подивився я на нього. «Жан Фелікс Мартін? А що з ним?» «Ну, він тут уже кілька годин. Він сьогодні вранці приїхав відвідати Алісію. І досі чекає». «Що? Чому ти мені не повідомив? Тобто він був тут увесь цей час?» «Вибач, е, вилетіло з голови через усі ці події. Він у кімнаті очікування». «Зрозуміло. Що ж, краще мені піти і поговорити з ним». Я поквапився вниз у приймальню, думаючи про те, що я щойно почув. «Що Жан Фелікс тут робить? Цікаво, чого він хоче і що це означає?» Я зайшов до кімнати очікування і розвернувся. Але там нікого не було. Розділ двадцятий я вийшов із грову і запалив сигарету. Почувши чоловічий голос, який кликав мене на ім'я, підвів погляд, очікуючи побачити Жана Фелікса. Однак це був не він. Це був Макс Беренсон. Він виходив з машини і йшов до мене. «Якого біса?» – кричав він. «Що сталося?» Яскраво-червоне обличчя Макса скривило від люті. «Мені щойно зателефонували та розповіли про Алісію. Що з нею сталося?» Я відступив назад. «Гадаю вам слід заспокоїтися, містере Беренсон. «Заспокоїтися? Моя невістка лежить у комі, чорт забирай, через твою недбалість!» Макс стиснув руку в кулак і підняв його. «Я подумав, що він зараз ударить мене, але його зупинила Таня». Вона підбігла, також розгнівана, як і Макс, але не на мене, а на нього. «Максе, припини!» – вигукнула вона. – «Заради Бога! І так забагато нещасть! Це не провина, Тео!» Макс проігнорував її та розвернувся. Він дивився на мене дикими очима. «Алісія була під твоїм наглядом!» – крикнув він. – «Як ти міг дозволити, щоб це сталося? Як?» Максові очі наповнилися гнівними слізьми. Він не намагався приховувати своїх емоцій. Чоловік стояв і плакав. Я глянув на Таню і зрозумів, що вона знає про його почуття до Алісії. Вигляд у неї був розгублений і спустошений. Вона мовчки розвернулась і пішла до їхньої машини. Я хотів якнайшвидше залишити Макса, тому теж пішов геть. А Макс кричав образи мені вслід. «Я думав, що він піде за мною, але ж ні, він закляк на місці, розбитий чоловік, жалібно гукаючи до мене. «Це твоя відповідальність, моя бідна Алісіє, моя дівчинко, моя бідолашна. Ти заплатиш за це, чуєш?» Макс продовжував кричати, але я ігнорував його. Невдовзі його голос розчинився в тиші». Я був один. Я йшов далі. Розділ 21. Я повернувся до будинку, де жив коханець Кеті. Простояв там близько години, спостерігаючи. Зрештою, двері відчинилися, і він з'явився. Я дивився, як він іде геть, куди він прямує? «На зустріч до Кеті?» Я засумнівався, але вирішив не йти за ним, натомість лишився стежити за будинком. Я дивився крізь вікна на його дружину. Пильнуючи, я ставав упевненішим у тому, що маю зробити щось, щоб допомогти їй. «Вона – це я, а я – це вона. Ми двоє – невинні жертви, обдурені та зраджені». Вона вірила, що цей чоловік кохає її, але він не кохав. Можливо, я помилявся, припускаючи, що їй нічого не відомо про Роман. Можливо, вона була в курсі? Можливо, їм подобалися вільні сексуальні стосунки і вона так само була розпусницею? Проте чомусь я так не думав. Дивлячись на неї, я бачив її невинність. Мій обов'язок просвітити її. Я міг би розкрити правду про чоловіка, з яким вона живе, з яким ділить ліжко. У мене не було вибору. Я мусив допомогти їй. Наступні кілька днів я повертався до будинку. Одного разу вона вийшла на прогулянку, Я пішов за нею, тримаючись на відстані. Я хвилювався, що вона може помітити, однак, навіть якщо і побачить, я для неї лише не знайомець. Поки що... Я пішов і зробив кілька покупок. Потім повернувся знову. Стовбичив по той бік дороги і дивився на будинок. Я знову побачив її. Вона стояла біля вікна. У мене не було чіткого плану, лише невиразна, несформована думка про те, що я мав виконати. Наче недосвідчений художник я знав бажаний результат, але не розумів, як саме його досягти. Я трохи зачекав, а потім підійшов до будинку, штовхнув ворота, вони виявилися незамкненими. Ворота розчинились, і я увійшов у сад. Раптом я відчув приплив адреналіну, трепет від незаконного проникнення на чужу територію. Потім я побачив, що задні двері відчинені. Я роздивився, де можна було б сховатися, і помітив невеликий літній будиночок. Тихо пройшов по газону і прослизнув усередину. На мить зупинився і віддихався. Моє серце калатало. Чи вона мене побачила? Я чув, як наближалися її кроки. Відступати було занадто пізно. Я сунув руку до задньої кишені і дістав чорну балаклаву, яку нещодавно купив. Натягнув її на голову і надів рукавиці. Вона увійшла. Вона розмовляла по телефону. «Добре, коханий», – сказала вона. «Побачимось о восьмій. Так, і я тебе кохаю». Жінка поклала слухавку і увімкнула вентилятор. Стала навпроти нього. Потік повітря розвівав її волосся. Вона взяла пензель і підійшла до полотна на мольберті. «Вона стояла спиною до мене». Потім вона помітила моє відображення у вікні. Думаю, спершу вона побачила мій ніж. Вона заціпеніла і повільно розвернулася. Її очі були широко розплющені від страху. Ми мовчки дивились одне на одного. Це вперше я зіткнувся віч на віч з Алісією Беренсон. Решта, як то кажуть, історія. ЧАСТИНА 5. Розділ 1 ЩОденник Алісії Беренсон. 23 лютого. ТЕО щойно пішов. Я сама. Намагаюся писати це якомога швидше. У мене небагато часу. Я маю все записати, поки ще маю сили. Спочатку я подумала, що з'їхала з глузду, легше було вважати, що я божевільна, ніж повірити, що це правда. Але я не божевільна, ні. Тоді, коли я вперше зустріла його в терапевтичному кабінеті, я не була стовідсотково впевнена. Щось у ньому здавалося знайомим, однак інакшим. Я впізнала його очі, але не їхній колір, а форму і той самий запах сигарет і лосьйону після гоління, що пахне димом. І те, як він формує слова, ритм його вимови, але тон голосу тепер якийсь інший. Тому я була непевна, та коли ми зустрілися наступного разу, він себе видав. Він промовив ті самі слова, ту фразу, яку сказав у будинку і яка врізалася мені в пам'ять. «Я хочу тобі допомогти», я хочу допомогти тобі ясно бачити. Щойно я почула це. У моїй голові щось клацнуло і склався пазл. Картинка була довершеною. Це він. І щось взяло наді мною гору. Якийсь дикий тваринний інстинкт. Я хотіла вбити його. Вбити чи бути вбитою. Я кинулася на нього і спробувала задушити. «Видряпувала його очі і била головою об підлогу. Але мені не вдалося його вбити. Мене схопили, накачали ліками і замкнули. І тоді після цього мої нерви не витримали. Я почала знову сумніватися. Можливо, я помилилася? Можливо, я все це вигадала і то був не він? Як взагалі це може бути Тео?» з якою метою він прийшов сюди, щоб так знущатися наді мною. І тоді я зрозуміла. Уся та маячня про бажання допомогти мені – це найогидніша частина. Він кайфував від цього, він насолоджувався цим, саме тому він був тут. Він прийшов позловтішатися. «Я хочу тобі допомогти, я хочу допомогти тобі ясно бачити». «Що ж, тепер бачу. Ясно бачу. Я хотіла, щоб він дізнався, що я знаю. Тому я збрехала про те, як помер Гебріел. Розповідаючи, я помітила, що він знає, що я брешу. Ми дивилися одне на одного, і він бачив це. І тоді я впізнала його. У його очах було щось, чого раніше я не вловлювала. Страх». Він боявся мене чи того, що я можу сказати. Він боявся звуку мого голосу. Саме тому він приходив кілька хвилин тому. Цього разу він нічого не говорив. Більше жодних слів. Він схопив мене за зап'ястя і встромив голку у вену. Я не відбивалася, не опиралася. Я дозволила йому зробити це, бо заслуговую на покарання. Я винна. Але й він також. Саме тому я пишу це. Тепер йому не минеться. Його покарають. Я маю поспішати. Я вже відчуваю те, що він уколов мені, працює. Я сонна. Хочу лягти. Хочу спати. Але ні, не зараз. Я маю лишатися при тямі. Маю закінчити історію. І цього разу я розповім правду. Того вечора Тео вдерся до будинку і зв'язав мене. А коли Гєбріел повернувся, вирубив його. Спочатку я подумала, що він убив Гебріела, але тоді побачила, що той дихає. Тео підняв його і прив'язав до стільця. Він посунув стільці так, що ми з Гєбріелом сиділи спина до спини, і я не могла бачити обличчя свого чоловіка. «Будь ласка!» Сказала я. Будь ласка, не зашкодь йому, благаю. Я зроблю все, що завгодно, все, чого ти хочеш. Тео засміявся, як я ненавиджу його сміх. Холодний, порожній, безжалісний. Зашкодити йому? Він похитав головою. Я збираюся вбити його. Він казав це серйозно. Я відчула сильний страх і розридалася. Я схлипувала і благала. «Я зроблю все, що ти хочеш, що завгодно, будь ласка, будь ласка, не вбивай його, він заслуговує на життя. Він найдобріша і найкраща людина, і я кохаю його, я так його кохаю». «Розкажи мені, Алісіє, розкажи про свою любов до нього. Скажи, ти думаєш, він тебе кохає?» «Він кохає мене». Відповіла я. Я почула, як цокає годинник. Здавалося, минула вічність, перш ніж він відповів. «Побачимо!» – сказав Тео. Його чорні очі на мить глянули на мене, і я відчула, як мене поглинає темрява. Це була істота, навіть не людина. Суще зло. Він обійшов стілець і став навпроти Гебріела. Я щосили повернула голову вбік, але не могла їх побачити. Потім я почула жахливий глухий удар і здригнулася. Він бив Гебріела по обличчю. Він бив його знов і знов, доки Гебріел не почав хапати ротом повітря і не отямився. Привіт, Гебріеле, сказав він. Хто ти в біса такий? Я одружений чоловік. Відповів Тео. «Тому я знаю, як це – кохати когось. І знаю, як це – розчаровуватися. Про що ти, блядь, говориш? Лише боягузи зраджують людей, які їх люблять. Ти боягуз, Гебріеле? Пішов ти. Я збирався вбити тебе, але Алісія благає подарувати тобі життя. Тому я дам тобі шанс». «Помреш або ти, або Алісія. Вирішуй!» Він говорив холодно, спокійно і впевнено. «Жодних емоцій!» Гєбріел спочатку не відповів. Він дихав так, ніби його вдарили. «Ні!» «Так! Або Алісія помре, або ти! Вибір за тобою, Гебріеле. Подивимось, як сильно ти її кохаєш! Чи помреш ти за неї?» У тебе є 10 секунд, щоб вирішити. 10, 9. Не вір йому, сказала я. Він уб'є нас обох. Я кохаю тебе. 8, 7. Я знаю, що ти кохаєш мене, Гебріеле. 6, 5. Ти кохаєш мене. 4, 3. «Гєбріале, скажи, що ти кохаєш мене!» «Два!» І тоді Гебріл заговорив. Спочатку я не впізнала його голосу. Такий тоненький, такий віддалений, мов голос маленького хлопчика. Дитини, в чиїх руках влада над життям і смертю. «Я не хочу помирати!» – сказав він. Запала тиша. Усе зупинилось. Усередині всі клітинки мого тіла були спустошені. Вони зів'яли, та, наче мертві пелюстки, опадали з квітки. Жасмин падав на землю. Де я могла чути запах жасмину? Так, так, солодкий жасмин. Можливо, на підвіконні? Тео відійшов від Гебріла і звернувся до мене. Мені важко було зосередитися на його словах. «Бачиш, Алісіє, я знав, що Гебріел Боягус траскає мою дружину в мене за спиною. Він зруйнував те єдине щастя, яке в мене було». Тео нахилився вперед до мого обличчя. «Вибач за це, але тепер, коли ти знаєш правду, краще тобі померти». Він звів рушницю і націлив її на мене. «Просто в голову». Я заплющила очі. Я чула, як Гебріел кричав. «Не стріляй! Не стріляй! Не стріляй!» «Клац!» І постріл. Такий гучний, що заглушив усі наші звуки. Кілька секунд панувала тиша. Я думала, що померла. Але мені не пощастило. Я розплющила очі. Тео досі стояв переді мною, Рушниця спрямована в стелю. Він посміхнувся і приклав палець до рота, наказуючи, щоб я мовчала. Алісіє! закричав Гебріел. Алісіє! Я чула, як Гебріел звивається на стільці, намагаючись розвернутися і подивитися, що сталося. Ти, покидьок, що ти з нею зробив? Ти, клятий виродок! О, Господи! Тео розв'язав мої руки і кинув рушницю на підлогу. Потім він поцілував мене в щоку дуже ніжно. Він вийшов, і двері гучно зачинилися за ним. Ми з Гебріалом лишилися самі. Він схлипував, плакав і ледве міг розмовляти. Він постійно повторював моє ім'я і голосив «Алісіє! Алісіє!» Я мовчала. "Алісія?" «Чорт, чорт, о чорт!» Я продовжувала мовчати. «Алісіє, відповідай мені! Алісіє! О господи!» Я все мовчала. «А як я могла говорити?» Гебріел щойно засудив мене на смерть». «А мертві не розмовляють». Я розв'язала шнурівку навколо щиколоток. Підвелася зі стільця, нахилилася». Мої пальці стиснули зброю. Вона була гаряча й важка. Я обійшла стілець і стала до Гєбріела обличчям. Його щуками текли сльози. Його очі були широко розплющені. «Алісіє! Ти жива! Дякувати Господу! Ти...» Хотіла б я сказати, що помстилася за свою поразку, що заступилася за зраджених людей з розбитим серцем, що у Гебріала були очі тирана, очі мого батька. Але тепер я не брехатиму. Правда в тому, що у Гебріала чомусь були мої очі, а в мене його. Якось ми помінялися місцями. І я побачила. Я більше ніколи не буду в безпеці. Мене ніколи не кохатимуть. Усі мої надії та мрії розбито, нічого не лишилося». Нічого. Мій батько мав рацію, я не заслуговую на життя. Я була нічим. Ось що зробив зі мною Гебріел? Це правда. Я не вбивала Гебріела. Він убив мене. Усе, що я зробила, це спустила курок. Розділ другий «Немає нічого сумнішого за чиїсь пожитки в картонній коробці», – сказала Індіра. Я кивнув і печально розвернувся по кімнаті. «Справді дивно», – продовжила Індіра, – «як мало речей було в Алісії, знаючи, скільки непотребу збирають інші пацієнтки. Усе, що в неї було, це кілька книжок, деякі малюнки та одяг». Ми з Індірою вичищали кімнату Алісії за вказівкою Стефані. «Вона навряд чи колись прийде до тями», – сказала Стефані. «А якщо відверто, нам потрібне ліжко». Здебільшого ми працювали мовчки, вирішуючи, що відкласти на зберігання, а що викинути геть. Я уважно роздивлявся речі Алісії. Хотів переконатися, щоб не було нічого, що могло мене підставити, нічого, що могло мене викрити. Я все думав, як Алісії вдавалося приховувати свій щоденник і тримати його непоміченим так довго. Кожній пацієнтці дозволялося взяти із собою невелику кількість особистих речей перед прибуттям у Гроу. Алісія взяла теку з ескізами Гадаю, саме там вона зберігала щоденник. Я розгорнув теку і проглянув малюнки. Здебільшого вони були незавершені. Нариси та ескізи, зроблені олівцем. Кілька випадкових ліній на сторінці враз ожили. Неймовірно експресивні. Вони безпомилково передавали схожість. Я показав ескіз Індірі. «Це ти!» «Сказав я. Що? Та ні! Так! Справді?» Індіра здавалася захопленою і уважно розглядала малюнок. «Ти так гадаєш? Я ніколи не помічала, щоб вона малювала мене. Цікаво, коли вона зробила цей ескіз. Непоганий, так?» «Так, ти маєш лишити його собі». Індіра скривилась і простягнула малюнок мені. Я не можу цього зробити. Звісно, можеш. Вона була б не проти, посміхнувся я. Ніхто ніколи не дізнається. Може, може, може і так. Вона подивилася на картину на підлозі, приставлену до стіни. Ту, де ми з Алісією тікаємо з охопленого полум'ям будинку, і яку зіпсувала Еліф. «А що з нею?» – запитала Індіра. «Візьмеш її собі?» Я похитав головою. «Зателефоную Жанну Феліксу, він забере її!» Індіра кивнула. «Шкода, що ти не можеш взяти її собі!» Я кинув погляд на картину. Вона мені не подобалася. З усіх робіт Алісії ця єдина мені не подобалася. Дивно, враховуючи, що на ній зображений я. Хочу прояснити. Я не думав, що Алісія застрелить Гебріела. Це важливий момент. Я не хотів і не очікував, щоб вона вбила його. Усе, чого я прагнув, це показати їй правду про її шлюб, так, як мені її показали. Я лише мав намір продемонструвати їй, що Гебріел її не кохає» що її життя це брехня, а їхній шлюб обман. Тоді б вона отримала шанс, як і я, з руїн збудувати нове життя, що буде ґрунтуватися на правді, а не на брехні. Я й гадки не мав про нерівноваженість Алісії. Якби знав, то ніколи б не зайшов так далеко і подумати не міг, що вона так зреагує. І коли ця історія опинилася у всіх засобах масової інформації, а Алісію судили за вбивство, я відчув глибоку особисту відповідальність і бажання загладити свою провину та довести, що я не винен. Тому я подав заявку на роботу в Гроу. Я хотів допомогти Алісії впоратися з наслідками вбивства, допомогти зрозуміти, що сталося, попрацювати над цим і бути вільним. Звісно, ви цинічно можете заявити, що я повернувся на місце злочину, так би мовити, щоб замести сліди. Це неправда. Хоча я і знав про ризик цієї спроби. Існувала дуже висока ймовірність, що мене піймають і все закінчиться катастрофічно. Але я не мав вибору, бо таким уже я був. Я ж психотерапевт, пам'ятаєте? Алісії потрібна була допомога, і тільки я знав, як допомогти їй. Я нервувався, що вона може впізнати мене, попри те, що на мені була маска, і я змінював свій голос. Але здавалося, Алісія не впізнала мене, і я міг зіграти нову роль у її житті. А потім, того вечора в Кембриджі, я нарешті зрозумів, що несвідомо дещо повторив. Давно забута міна, на яку я наступив. Гебріел був другим чоловіком, що засудив Алісію до смерті. Повернення цієї первісної травми стало більшим, ніж вона могла винести. Саме тому вона взяла зброю і здійснила довгоочікувану помсту. Проте помстилася не батькові, а своєму чоловіку. Як я й підозрював, убивство мало давніше... «Глибше коріння, ніж мої дії». Але коли Алісія збрехала мені про те, як помер Гєбріел, стало очевидно, що вона впізнала і перевіряла мене. Мені належало діяти і змусити Алісію замовкнути навічно. Я вирішив звинуватити Крістіана. Це здалося іронією долі. Я без вагань підставив його. Крістіан схибив, коли найбільше був потрібен Алісії. Він заслуговував на покарання. Змусити замокнути Алісію було нелегко. Вколоти їй морфій – найважче, що я колись робив. Той факт, що вона не загинула, а заснула – кращий, бо таким чином я зможу відвідувати її щодня, сидіти біля ліжка і тримати її за руку. Я не втратив її. «Ми скінчили?» – запитала Індіра, перериваючи мої думки. «Гадаю, так!» «Добре, мушу йти, у мене пацієнтка о 12-й». – відповів я. «Побачимось на ланчі?» «Так!» – Індіра стиснула мою руку і пішла. Я подивився на свій годинник і вирішив піти додому раніше, бо був виснажений. Я вже збирався вимкнути світло і вийти, коли в моїй голові промайнула думка і я зацепінів. «Щоденник! Де він?» Мої очі пробіглися по кімнаті з акуратно запакованими коробками. Ми всі їх передивилися. Я бачив і розглядав кожнісіньку річ Алісії, але щоденника серед них не було. «Як я міг бути таким неуважним?» Це все Індіра та її клята нескінчена безмістовна малаканина. Вона відволікала мене, і я втратив пильність. Де щоденник? Він мав бути тут. Без щоденника доказів для звинувачення Крістіана було геть замало. Я мусив знайти його. Я обшукав кімнату, де далі більше шаленіючи. Перевернув коробки і висипав їхній вміст на підлогу. Рився в мотлуху, але щоденника не було. Я розірвав її одяг та нічого не знайшов. Рвонув теку з ескізами і витрусив їх на підлогу, але щоденника серед них не було. Тоді я перевірив усі шафи і витягнув усі шухляди, впевнюючись, що вони порожні і відкидаючи їх убік. Але щоденника не було. Розділ третій У приймальні на мене чекав Джуліан Макмен із Трастового фонду. Це був кремезний чоловік з рудим волоссям, що полюбляв фрази типу «між нами кажучи», «врешті-решт» або «що найголовніше», які часто і густо виникали в його розмові навіть в одному реченні. По суті, він був безпечною особою – Дружелюбне обличчя Трасту. Він хотів перекинутися зі мною кількома словами, перш ніж я піду додому. «Я щойно від професора Діомеда», – сказав він. «Подумав, що вам слід про це знати». Він подав у відставку. «О, зрозуміло». Він достроково йде на пенсію. Між нами кажучи, вибір був або такий, або зіткнутися із розслідуванням цього безладу. Він знизав плечима. Нічим зарадити не можу, але мені його шкода. Не надто блискучий кінець довгої та видатної кар'єри. Хоча так він принаймні не приверне уваги преси і уникне всього цього галасу. До речі, він згадував вас. «Діомет?» «Так, він запропонував вас на своє місце». Джуліан підморгнув. «Сказав, що ви ідеально підходите!» Я всміхнувся. «Це дуже приємно!» «На жаль, врешті-решт, враховуючи те, що сталося з Алісією, і арешт Крістіана, немає і мови про те, щоб клініка Гроу продовжувала працювати. Ми закриваємо її».